Surja, Lukman, Mekase, 34 vargje, Bismillahirrahmanirrahim, me emrën Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit, Elif, Lam, Mim, këto janë vargje të librit plot urtësi, u dhe rëfyës,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 Njëras të till i pret dënimi poshtorues. Kur ndonjërit prej tyre i lexohen shpalljet tona, ai e kthen shpinën me mendje madhsi, sikur nuk i ka dëgjuar, sikur janë shurdhuar veshët. Andaj i jep ulajmin e dënimit të dhëmshëm. Me të vërtetë, ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, do të gjenden në kopështet e vëndtis në të cilat do të qëndrojnë për herë. Premtimi i Allahut është i vërtetë. Ai është i plot fuqishëm dhe i urtë. Ai i ka krijuar archiejt pa shtylla të dukshme. Ka vënë male të palvizshme në tokë që ju të mos lëkundeni dhe ka shpërndarë në të gjithë far gjallësesh. Ne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 në qiej apo në tokë Allahu do ta nxjerrë në shesh. Me të vërtetë, Allahu njeh mirë çdo imtësi dhe i di të gjitha fshehtësitë. O djali im, kryejë namazin. Urdhëroje të mirën, pengoje të keqen dhe bëhu i durueshëm për çfarëdo që të godet. Me të vërtetë, ky është thelbi i patundur